katika hili mmeanza kuruhusu watu wa mataifa mengine kuingia kibolela Tanzania inazungukwa na nchi kama tano hasa mkoa wa Kagera lakini nchi hizi pamoja na uhuru wa wananchi wa nchi hizo kutembelea nchi nyingine kuna utaratibu utakubaliwa na idara ya uhaniadi utapata kibali cha kuishi kwenye nchi nyingine kwa kipindi kisizozidi miezi sita na utatoambiwa unakuja nukiwa na nini migogoro hii haufudani na, na na, na, na, na Hisi sio tunawaruhusu kutoka nje jirani kuja hapa na ngome wao. Mtaweka hapa na acha kachukua nchini kama nilia wanje lakini tumeimpa pakazi zipi kama ifanyiki nyanganya nani kin atukiprote hiyo mloco wa Tanzania mjenzi vijiji ulipo jirani tunaamini wako wafugaji wakabidiwe mloco sito waweze kuja choko